Tjena allihopa och varmt välkomna till i podcast. Jag heter Johan och idag har jag återigen med min gode vän och kollega Ludde Holländer. Tjena Ludde! Tjena, tjena! Hur är läget? Ja. Jo men det är bra alltså. Ja. Vi sitter här i soffan ja. och tar det lugnt. Så lite lugnt. Mm. Ehm, slutet på året, Jag har haft några goda mellandagar? Ja, jo men jag, jag har haft goda mellandagar. Alltså, största fokus har ju varit på att... Killa så mycket det bara går. Mm -hmm. um, så, och det har jag gjort, också så. Ja. Det har inte <laughs> varit ett schysst, schysst dingusrytm. Nej, nej, det brukar bli så oftast. ja nej, så det... Men har du fått ta igen dig någonting, eller har det bara varit uppe sent och lite sömn? Uh, nej, lite sömn har det inte varit. Nej. Det har inte varit Det var söndag på fel tillfällen var. Ja, då uh -huh. frågar mamma och resten av familjen. Ja ja, ja men uh. alltså, jag, jag gör ju min grej. Ja. Uh -huh. Alltså så vet ju ingen kan stoppa mig från att göra min grej. Nej. Men det är bara så här att de är så jävla träningsinriktade och så här Jaha, är det. Ja, ah, vi ska cykla och vi ska ut och springa. Alltså uh -huh. det skulle man gå. I tre mil typ och så här åtta på morgonen. Ja. Uh men -huh. så här, ja, ah, jag kan göra det sen liksom. Jo jo, men inte åtta på morgonen. Nej. Inte på ett jullov. Nej. Nej. Lite återhämtning av vi fått. Jo. Jo, tack. Och det sitter ju jävligt fint. Det sitter ju jävligt fint. Men grejen är så här att jag, jag börjar se lite en så här... Återupprepning... Eller upprepning räcker ju att säga. Mm -hmm. Av sommaren. Ja. För det var så här... Ja, inför sommaren då så här, så här bara... Okej, men nu, nu ska jag bara chilla så jävla hårt. Ja. Jag ska läsa två skitenkla mattekurser. Ja. Och få se sen och inte göra ett piss över sommaren liksom. Alltså jag gjorde ju piss Eller vad man ska säga Jag, <laughs> gjorde, balla, jag gjorde balla grejer liksom, ja. Men jag jobbade inte, det var, det var gött mm. Och jag, jag har nog aldrig Liksom chillat så mycket Så länge Sen Nej. jag var typ tre Nej. Liksom. Första riktiga sommarlovet på typ ja. Sen man fick ett, sitt första sommarjobb liksom. Ja. Så jag degade hela sommaren Och så tänkte jag Okej okay, men nu ska jag ha fan energi nu TLP1 här i september. Ja. Det hände ju inte. Jag Nej. var helt död. Ja, samma här alltså. Jag hade exakt samma grej i somras. Eller jag jobbade i för sig lite. Men jag jobbar ju fan inte ihjäl mig liksom. Nej. Jobbade typ max halvtid liksom. Tror du också att jag skulle ha hur mycket energi som helst. Då och komma igång. Men det blir nästan tvärtom typ alltså. Ja. Jag tror att om man är liksom så här lagom stimulerad hela, hela lovet. Så har man typ lättare att komma igång. Men det blir en jävla tröskel om man bara har chillat liksom. Ja, för jag, jag tror det är lite så här typ. Alltså... För man ska ju sova åtta timmar, mm. men sen sover man tolv timmar, ja. då är man ju dögloggen när man vaknar. Ja, exakt. Det är typ samma grej. Jag tror det. Ja. Och det är typ lite det som har hänt nu under jullovet också. Ja, det är typ lite samma för mig. Alltså, tatt det är så orimligt lugnt. Ja. Typ varit hemma hos päraren och bara verkligen knappt lämnat soffan. Alltså. Läggat och käkat godis typ. Ja, <laughs> oh, shit. Snack men... inte ens med mig om julmat. Har du mycket av det? Jo jo. jo, jo. Jag personligen har grillerat fyra skinkor. Och satan fyra stycken. Det gått åt alltså. Jesus Christ. Man har du typ käkat tio kilo potatis liksom. Uh -huh. Och så, så mycket brysselkål. Uh -huh. Ja, inte konstigt om man är trött. Nej, nej, nej bara, uh -huh. det är i man bara. Det är den som inte har släppt den. Ja, uh -huh. nej men det är så här så alltså, Tänker man att jullovet är så jävla långt och sen har man liksom god uppstartsperiod inför tentorna. Men det har man ju fan inte. Nej. Nu är ju om en vecka liksom. Uh -huh. Ja, exakt. Jag tänkte också det, bara så här, men man har ju typ För man tänker nog att julåret är slut Den första januari liksom Ja Inte riktigt sant till att börja med Nej Och sen har man ju som du säger, det är liksom typ en Till två veckor innan tentan liksom Ja, och det, och det är liksom Det är då man börjar stressa vanligtvis Ja, exakt Det har inte jag gjort Nej Nej, jag har varit ganska ostressad hela tiden kan jag, säga. jag har inte ens funderat på att plugga någonting egentligen Nej, men Glöm det liksom Typ så här, 22 tror jag jag mitt sista plugg liksom mm. Sen har det bara varit ja, ja, Jag har inte ens haft med mig plugggrejer hem Nej. till föräldrarna liksom Då gick du offline oh. kan man säga Verkligen Ja Men det är dags att ta tag i det Jo, så är det ju ja. Jag såg ju några goingar i skolan idag mm -hmm. Um, så de inte vara bra. Så det måste vara piggare än dig. Ja, men det tror jag nog. <laughs> Fast alla var i exakt samma mode när det gäller plugget att det är så här, fan. Det var mindre tid än vad man trodde liksom. uh. um, de jag snackar med i alla fall hade den inställningen. Uh. Sen vet jag inte. Det kanske är någon som har kört ett busigt plugglov Ja, uh, säkert. Jag, jag ser ju inte ner på det, nej, Med tanke på att jag inte. är av på dig yeah, just absolut. nu. Men det känns ju lite som att bästa, bästa liksom, återhämtningstiden är ingen tid alls. Typ. Det är bara att aldrig slappna av. Nej, då är... det är ju så det ska vara. Ja, exakt. Ja, alltså ja, det borde fan vara så här inte kickstart, så här kickoff. Ja, <laughs> kick off. Nej, man borde alltid börja nya året med en kickoff ja eller slutet på varje lov så borde man ha en kick off ja. så så här, nu är det officiellt nu är vi igång igen nu är det så här, kick off plug ja. <laughs> ja det skulle kunna vara en grej vi kan införa hade inte det typ varit lite chill ja det hade jag ja, varit där kan jag säga ja så här, jag står och delar ut så här red bull Och anketter och så här, så ja. pluggar ja. du på min tanta ja det <laughs> är så här, sni klubb kick off Ja, hallå eller? hallå Vad är det? Och så i imorgon också Så man får tillbaka ringinslut med redan första dagen. Ja, det är det de gör. Typ så här sju. Ja, och så delar de med här sömnpiller så att man kan somna innan ett typ. Ja. Så, för det, det var mitt problem. Mm. Alltså igår då skulle jag jag skulle gå upp idag ja. för första gången i rimlig tid. Ja. Jag har liksom gått lax med typ två varje dag ja. hela jullovet. Alltså jag var trött när jag gick och la mig, mm. men inte fan kunde jag sova. Nej. Så var liksom så här, ja, alltså jag brände igenom två hela poddar, alltså jag brände igenom hela, alltså Alex och Sigge då. Ja. Podcastare, mm. Lite sämre än den här kanske. Ja, jo jo. Alltså, ja, men, alltså det ligger ju på en nivå liksom. Ja, men alltså, nej, ja. det finns olika tiers ja. poddar. E um, ter kan man väl kalla Alex och Sigge då. Ja, men det, ja. ja. De släppte ju en så här sammanfattning av året, så best of. Ja, okay, ja, ja. Och den var typ tre timmar lång. Ja, ja, ja. Hela den. Den brände jag igenom innan du hann somna. Ja, det är ja. jag alltså jag moddade inte bra när jag insåg att shit nu tror det slut. Nej, jag har fortfarande inte somnat. Nej. Och då, då kan man ju tycka varför somnar jag inte utan podd? Det är, alltså jag somnar alltid med podd liksom. ja. alltså det, det, är min jälla... det är inte den så att inte somna liksom. Nej, det är ju min godnattsaga liksom. Ja. ja, exakt. Jag har också varit uppe så jäkla onödigt sent alltså hela jultiden jul och ja. fan man kallar det. Också så här, typ, alltså Jag satt på en film klockan två på natten typ. Det, ja, alltså, jag, alltså Det är ju onödigt ja, Man jo. kan sova Men det är en speciell vibe med att dra på en film så sent på natten ja, Jag älskar att uppe sent också Men det, det är något annat Det är det är bästa. Ja. Problemet är ju bara att jag inte gillar att jobba så sent Nej Så att, det, är okej, det hade varit okej om man typ så här, Gick och sig två varje dag Om man också, också pluggade till klockan åtta på kvällen Men det gör jag helst inte liksom Nej så det är därför man försöker vända tillbaka det nu. Och det... Ja, ja men det går ju sådär liksom. Ja. Min jag undrar så här. först och främst, sömnepiller. Är det ja. öppet Jag vet väl inte, jag har ju också funderat på det här mm. många gånger. Och så så här är inte så här. största jävla botemedlet på att så här, vända dygnsrytmen? Det måste ju vara det. Man bara käkar sömnpillen en vecka i sträck och sen har man det tillbaka liksom. Ja. Men det känns ju också som att sömnpillen måste vara det lättaste i hela världen att bli beroende av. Tror alltså det? Det lätt. Ja, men en typ... Har man, har man kört det en vecka liksom och bara gått och lagt sig och sovt som en prins ja. varje natt. Det kommer ju vara helt jäkla omöjligt att somna utan sen. Ja det är ju fan sant det du säger Johan. Det måste ju inte vara värre än heroin nästan. Gee. Inte vad att jag vet någonting nej, om det. Så sätt. <laughs> men, nej, så sett. Men jag, det är ju det som har stoppat mig från att kolla upp det här närmare liksom. Ja. För jag, jag vet att eh, en polare och hans hyrra, alltså de bodde i Shanghai typ. Ja. Um, och där var det jävla jävla massa vägarbete hela tiden Så de, de liksom fick sen att pilla sin läkare uh. Uh, Och sen tog de med det hem till Sverige Men jag, jag inte, de, alltså då hade de tagit det i typ ett år liksom uh. Men det, det var typ rätt enkelt slutet, så. Ja men då så Ja men då så Då kan man ju göra det vid något noga utvald tillfälle Ja men man får iallafall. ju liksom planera in så här, Shit, här kommer min dygnsyn bli helt fucked up, uh. Och här behöver jag tillbaka den liksom Ja uh. Men det har jag också gjort någon gång sen typ, när jag varit i, i USA typ och ähm, varit lite sjuk typ, och köpt sån här Nyquil, mm. sån äh, ja, just <laughs> sån hostmedicin. Och den somnar mig också jävligt gott av. Ja, jag köper det alltså. Jag, jag vet inte om jag har berättat det, men alltså, på gymnasiet typ, så alltså, jag, jag, jag fick typ hosta jävligt ofta. liksom ja Och det är så jävla cringe att ha torrhosta. Uh. Ja, uf. Jag men alltså, liksom här, jag sitter på bussen och det låter som att jag ska dö aj. hela tiden. Aj. Jag vet själv att jag, jag är lugn här liksom. aj, aj. Jag bara hostar. Aj. Men alla andra runt om mig tänker så här, "Fan, var han bra <laughs> liksom, alltså, i dessa tider hade det varit är alltså, var extremt tabul. Då hade jag ju fan blivit dödad. Aj. Men då var det ju lugnt så sett aj, aj. Men det bara alltså, så här, och så Och typ på alla lektioner bara sitter och hostar konstant aj. så jag bara nej så alltså, jag måste oss medisen. Ja. Ringar ja. jag kry gratis. Tjänar jag hos medicin, ja det får du. Mm. Och jag visste inte att kokslarna var så här Att man blir jävligt groggy. Liksom. <laughs> jo men det blir man. Jag visste inte det. <laughs> och jag var aldrig fan ingen aning om doser eller. Nej, Så Jag körde, bara körde lite på känsla. Liksom. Jag körde på känslor ja. ja. Och så så, så här, varje morgon när jag hörde hosta bara. Ja. Svepte sån jävla ja. boy. Körde kör du den där med Sprite då, eller? <laughs> <laughs> Nej. Nej var bara rost med sen. Det jättegott alltså. Det ah, smakar typ lackligt liksom. Ja, ah, just det, är den nu. Ja, men den är den är så typ rätt god. Ja. Men så här, och så satt jag bussen. Vad fan? Alltså, är jag är trött eller vad fan är grejen? <laughs> ah. Så var det alltid första lektionen i skolan, jag blev bara helt störd alltså. ah. Men sen så, så märkte jag det efter ett tag att nej, det här går inte. Um, och sen var det dags för högskoleprovet. Okay. Och så hade jag liksom varit hostfri typ några dagar. Ah. Så tänkte jag så, här, ah, men fan det borde ju vara lugnt ja. Och jag kan ju fan inte riskera att vara grog på liksom. Nej det går inte. Nej. Så jag bangade skiten mm. Alltså legit så fort Klockan startar prova högskoleprovet då, då känner jag att det bara börjar klia ah, i halsen fan. Och, och all... den torrhostan också som Ja, är så... oh, Den är så jäkla obehaglig Nej, men Alla vet ju känslan ah. När man försöker hålla in den torrhosta mm, det Och går. det bara skicklas av Satan ah, ja. och helt plötsligt börjar hela kroppen skaka Ja liksom. ah. Och jag, jag vill inte paja för någon annan där inne. Nej. Alltså, så jag, alltså jag kunde ju knappt skriva provet. Jag Nej. satt bara och fucking... Satt bara och spände dig. Jag satt och spände mig så du var han Det var hans snubbe i klassrummet med den här jävla ådraren. <laughs> <annan. laughs> men alltså, typ. Ja. Nej, så jag bombade ju det provet. Men jag gjorde det för alla andra, alltså. Ja, det var ju nobelt av det <laughs> faktiskt, verkligen. <laughs> Sen när jag fan hade och så jävla hårt mitt liv. När jag kom ut från den högströmen. <laughs> Shit, alltså. Ja. Hållt inne i den i åtta timmar eller vad fan som det Fast det låter ju ännu mer sus då liksom, när man så sitter och sitter inne och så bara kommer en så här liksom, bara smyger ut några små en dodo, Så man fick ju några blickar alltså. Det får ta. Men de de kommer lyssna på det här och så kommer de veta att det är för deras skull Ja. De har gått och tyckt att du var jävligt skum nu i typ fem ja, år här. Men... Fan alla jäveln. Du skulle ju på högskoleprovet. Ja. Såhär, berätta att det var fester och sånt. Ja, du har trövat dig. Exakt. Du måste ha sett skyldig också när du sitter och spänt dig så mycket. <laughs> jag satt ju här och kollade. exakt. Nej. Men det... Är... Alltså, jag tror verkligen att... Sömnpiller kan vara huge... Och, uh, alltså, Polaren Sirra då. Mm. Hon är så här extra starka. Okej. Okay. <laughs> Och jag sa så här: För han har svårt att somna på sistone. Jag visste inte ens att de hade sömn till Ja, kan uh. Så testade jag att ta det. Uh. Alltså, det är helt sjukt vad H man somnar innan. Alltså. Hur lång tid tar det då? Alltså, det tog det typ en halvtimme kanske. Och sen bara somnar som en stund. Alltså, jag, alltså, herregud. Jag kunde inte göra ett piss. Hur var det dagen efter då? Nej, alltså det var som vanligt. Jag sov ju bra. Oh. Sömn. Alla djur gör det. Ja. Men det är så jävla birr. <laughs> med sömn som koncept, eller du. Ja, eller så alltså, så här. Uppenbarligen är det ju något bra med det, det med tanke på att alla djur gör det. Ja. Men liksom så här. Alltså. Om jag levde på savannen då för 500 000 år sedan, eller vad Ja. Bara nej nu ska jag sova i åtta timmar här. Jag behöver en åtta timmar. Ja. Helt... Vem som helst kommer kunna gå... ja. komma döda det bara Ja Ja det är typ lite konstigt Det bygger ju på att alla sover samtidigt ja. För att det ska funka liksom Men det var ju det för sig, vi som snackade om det Men jag vad så ofta att man bara kunde gå i det alltså. Ja Alltså fatta den Och varför kan inte alla ha möjligheten att gå i det alltså? Det är ju alltså... riktigt synd Tänk, ja, men tänk så här. Om man har fyra dagar helt oplanerade ja. Och så vet man att man ligger efter med sömnen ja. Så bara Trycker man as mycket mat och sen bara Går man i det i ja. fyra dagar liksom Alltså det hade varit så sjukt maxat <laughs> Så jäkla chill ja. alltså. Eller så alltså, typ om hela världen Bakom, eller så såhär ja, Norra halvan av jordklotet Som har vinter nu liksom ja. Alla bara kommer överens om att gå i det Vid vintern, vad fan ska vi göra uppe på vintern ja, Åka skidor kanske liksom. ja, jo, jo, det är... Men, men då, då får man ju banga i det bara. Ja exakt Man får väl ställa en, ett alarm liksom ja. Gå ur i det i det, tillbaka liksom <laughs> Också en, också en grej när man, när man är i det då ja. är, Sover man konstant Eller ligger man och så här skilla lite emellan typ Att man så här vaknar till lite ja. Bara, ja. Men man ligger kvar i, i sitt bo liksom. Eller är det, sover man som en stock i flera månader liksom? alltså jag, jag vet inte jag, alltså... Eller sover man ens Uh, vad att man bara ligger och råkillar? Liksom. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> Nej, men typ vad man. För det som man, det man gör när man går i ID, det, är väl att man, eller går i det typ, det är väl att man sänker pulsen till typ så här ett slag i minuten. Liksom. Ja. Och jag menar, är det så att man verkligen sover och typ drömmer och sånt? Eller ligger man liksom, ja, man ligger bara och killa sjukt hårt liksom. <laughs> Shit alltså. Nej vet jag, fan Jag förväntar mig inte att du har en bra svar på det Jag men... vill ju typ tänka att man gör det eller så här liksom, Alltså Känslan då oh, Who can relate Man vaknar en timme innan, <laughs> alarmklockan ringer Och man bara, oh, fuck yeah, jag kan sova en timme Snacka till Snacka inte med mig Tänk då liksom, vakna och bara kolla alarmklockan oh, Fuck yeah, jag kan sova fyra veckor till oh. Alltså Alltså <laughs> Men det är typ den bästa känslan i hela världen när man, när man vaknar på natten Och är medveten om hur gött man sover oh. När man typ så här: ligger och bara så Jävlar oh, yeah! vad gött det var att sova ja, liksom ja, ja. Man liksom ligger och bara njuter ja. det är så Det är så fruktansvärt chill. Ja För man tycker inte riktigt vara på upplevelsen av att sova Nej det är, alltså, det, är menar... är, det är det som är problemet Man vet ju att det är det gå som finns att sova mm. Men ändå går man alltid och lägger sig alldeles sent Ja Men sådär typ om man vaknar klockan fyra på natten Mm och bara så här. Inte pigg, liksom. Nej. Man bara råkar vakna till lite. Man och vet, vet att, att man, man... med. Det ja. finns ju ingenting som toppar det det. Man alltså. vet att man kommer kunna somna om också. Exakt. Inga problem. Också. Nej, nej precis. Man bara nyktar lite. Det finns ju ingen känsla än det Nej. För jag alltså, får man inte drömmer, då är det liksom så här. Nu gick jag och la mig, nu vaknar jag. Ja. Och, och då, alltså, då är det en tredjedel av mitt liv jag aldrig upplever. Liksom. Ja, exakt. Orskill. Alltså, fatta om man så här. Oavsett om man drömmer eller inte Har känslan i kroppen Av att man så här Som när man precis slog sig ner i soffan Med slips ja, liksom. exakt. Alltså den killnivån ja. Och så ligger man där i sängen ja. alltså, Och så känner man av det hela tiden ja. Alltså ju nöjd vaknar man inte då Antagligen mamma man ju kanon Alltså det är typ som att man kommer ut från en massage ja. I åtta timmar liksom. Ja exakt och det är också lite konstigt för typ Som sagt, man vet ju att det är hur som helst att sova mm. Och ändå vill man aldrig göra det Nej Men typ allt annat som man vet i asket Vill man göra hela tiden Ja, ja Men typ såhär, du, menar, du går ju runt och cravar massa mat och grejer ja. så för, Bara för att du vet att det är asket Men du, det är minst lika gett Och sova riktigt gett Ja Men varför, vi, varför vill man aldrig göra det? Vad fan är grejen, ja det borde ju legit vara någonting som är en grej. Man borde gå och längta hela dagarna. Till, jag jag tror att vissa gör det. Ja. Typ min mamma tror jag. Hon går nog i med runt och längtar hela dagen efter att få sova. Alltså. För hon går ju <laughs> sig astidigt. Fan, men det är kanske är det man lär sig som pensionär. För de brukar ju ta naps. Ja. Det, är ja, det är, kanske är det. Ja. Man bara går och, man bara fördriver tiden hela dagen för att man ska få gå och lägga sig sen. Ja. Fan. Ja. I och för sig, det är ju tråkigt åt andra hållet liksom. Ja. Men eh, det hade varit nice om man typ såg fram lite mer emot att gå och lägga sig på kvällen. Ja, för det är ju liksom så här... Jag kan gå och lägga mig. Eller så kan jag stanna på datorn. Ja. Ja, det känns som att vi typ är lite fel... men det finns säkert många som, <går> som går runt hela tiden och är på sova. Det är väl bara det två två råkar vara två nattugle liksom. Ja. Men... Eh... Men jag, inte, jag har typ aldrig riktigt varit sugen på att gå lägga mig. Det är typ om jag verkligen verkligen varit typ på Ja. länge. Alltså så här, om jag typ, ja men om man är helt sjukt trött liksom. Ja. Men jag går ju, går, är inte helt sjukt trött så har jag inget intresse av att gå lägga mig liksom. Nej. Alltså, absolut inte. Sen är det ju gött när man väl går och lägger sig liksom. Ja, jo, absolut. Men det är ingenting som lockar mig dit förutom att jag vet att jag måste sova liksom. Nej, exakt. Men det är mer bara, ja men precis som man vet om man behöver liksom. Ja, det, det är fan skitkonstigt. Det borde vara mer belönande och sova mer att man blir pigg, liksom. Ja. Det blir nyårslöftet uh, 2020. Att <skratt> lära sig tycka om mer och sova. Ja, legit. <skratt> Eller gå och lägga sig snarare. Jag tror att det kan vara, alltså med alltså, riktigt jävla huge nyårslöfte dock, ja. Och sova mer. Ja. Ja, det hade gjort under, alltså. Mm. Utans, utan några längre Mm. Ja, jag har ju nu avslöjat att jag mig på potatis då. Alltså, har du insett bara att det är jädret eller är det... Ja men alltså för jag, jag lagar fan aldrig potatis hemma liksom. Nej, jag jag typ eh, sen jag flyttade hemifrån första gången liksom när jag var 19 typ. Så tror jag fasen aldrig jag kokt, kokt potatis en enda gång. Nej. Jag utklift potatis det har jag gjort liksom. Ja, men det är liksom. Men det räknas inte. Nej. Men så här koka potatis typ. Jag har ju potatismos någon gång liksom mm. men men det gör jag aldrig alltså. Nej. Och det är det jag inser att. Det är det som behöver hända nu. Ja. För alltså under min visit då hemma. Mm. I Bildal. Ja. Så. Äh, alltså, ja, Jag har aldrig ätit så mycket potatis i sträck. Nej. Och det är så jävla gott. Ja det är ju gött. Alltså särskilt. Äh, är det gott för att det man äter till potatis är ofta jäkligt gött. Ja. Och, och, och det håller jag med om. Mm. Men jag är ju dratt liksom. Solo potatis Solo va. Alltså liksom, okej, okay, jag har ingenting att käka. Um, kolla i, i skaffarin, nej, inget bröd. Fuck, vad gör jag? Uh -huh. ah, ja. Ja, jag potatis. Så bara sätter in typ tre potatisar i mikron, uh -huh. lägger en stöla klick smör. Men är de kokta innan då eller kan man mycket Ja, ah, då då är de, de? förkokta. Uh -huh. Det är det som är det är det som är. Vad fan säger man. Major key. Det är major key med potatis att det är ju bara att koka skiten. Ja. Och sen bara ställer man undan det. Ja. Det blir inte dåligt liksom. Nej. Och så bara in i mikron igen. Ja. Så är det good to go. Klicksmör. Mm. Ja. Klicksmör är stort. Jo, jo, men det är, det är nästan eh, tunget. Ja, alltså jag tror enda gången jag inte skulle lägga i en klicksmör när jag kväcker potatis är om det är typ till kött. eller Alltså någon ja. form av kött, liksom. Mm. Fisk då, alltså. Då ska det vara där. Det ska vara där. Absolut. Och ja, om man äter det ensamt då <laughs> ja, <jo. laughs> Då måste det nästan vara där Ja då måste det nästan vara där mm. Men det är väldigt sällan jag käkar potatis Ensamt alltså Ja och det förstår jag alltså, det, det är ju liksom så här, Det är ju i brist på annat ja. Men då gör det sig så jävla bra Om man tränger potet ja. Som eh, hon jävla Nora sa <laughs> ehm, Från skam då ja. <laughs> <laughs> Nej det är Nora <laughs> Ehm Nej men det, det, det är så här. Det är så jävla billigt också Jag tror det kan vara huge student move Ja Egentligen Verkligen. Sen är det ju inte pasta eller risa är dit. Jag Nej ner. men det äter man ju alla andra dagar Ja Någon så dag det... i veckan kan man klämma in en potatis Ja Man vill ju inte direkt hålla koll på det heller Nej. Man lägger ju in det på en jävla kastrull så här 20 min och sen mm. får det göra sin grej liksom. ja. Nej det är typ rätt sant alltså Kanske mm. mer potatis ja. Har du något mer nyårsäkter eller är det enda <laughs> det heter <är> tävda <jättetämnda> alltså. <laughs> Nej, vet fan, ska träna mer. <laughs> ja, det är klart. <laughs> Nej. Alltså, jag var så på att man ska sova mer. Det är inte det, det är alla hör som så har jag nog, alltså. Äta bättre. Ja. Nej. det känns inte som att man behöver nyårslöften för att göra de grejerna liksom. Nej, alltså, för det är inte som, som förändras liksom, Bara för att det blir nytt år? Bara för att det blir nytt år. och det är klart det, det gäller väl egentligen allt typ men men menar, nu har du ju precis insett nu i slutet på det att det är potatis som är grejen och då är det ju ett rimligt nyårslöfte. Det är bara råkade sammanfalla men, men man, har att man, det, liksom. ja, man har på det. man ju vetat hela året att man borde börja träna med det. Liksom. Ja, alltså det, det känns också så här att var, varför ska du vänta tills nyår man börja med det? Nej, alltså, det är ju då så här, alla andra börjar med det, det är bara ja. så taktiskt egentligen. ja. Såhär, oh, du kom på i juni. Fan, jag borde träna med ja, ah, en nyår. Väntar ett halvår på det? <laughs> alltså, det känns nej, bara konstigt. Men det är typ det som jag aldrig köpt riktigt med nyårslöften, med nyårslöften i allmänhet. liksom. Nej. Plus att jag aldrig sett någon följa upp ett nyårslöfte. Nej, alltså, nej. straight up, liksom. Nej. Dock, det har visat sig rent psykologiskt då. Att ah, okej, du, du har ett mål för dig själv. Mm. Berättar du om det målet för folk runt om dig. Mm. Så... Upplever du det som att du redan halvt har uppnått det målet? Jaha, genom att bara berätta det. Ja, Okej. Och, då, och då blir du mindre motiverad att följa det. Aha. Jag är typ nästan gissad tvärtom. Att man blir, att man känner sig tvungen att göra det för att man har berättat om det. Ja, det beror ju på vilket sorts mål det ja, är. Ja, det är Men, men äh... typ när jag ska träna mer. Ja, mål, typ. ja. För går man inte och säger det till alla. Ja, men, nu är jag, släkt, jag ska träna mer. Ja. Alltså då, då upplever du det som att du redan halvt... Har lyckats typ. Och då bara löser du det inte. Nej. Vilket är jävligt balt För att det är det exakt alla gör med ja, nyårslöften Ja verkligen man ska inte ha, så Om man verkligen vill någonting så ska man absolut inte ha det som nyårslöfte då Du kan ha det som nyårslöfte Men du ska inte berätta ja, det från någon svårt. annan Nej det, det är ju sant Men ja det är ju svårt ja, För det är nyårslöfte svårt. liksom bara, <laughs> gör nyårslöfte Det är inte mycket ja. värt om man inte berättar det för folk Nej för <laughs> då vet ju inte folk Vad jag har för nyårslöfte Och det <laughs> vill man ju gärna att folk ska ja, veta ja, liksom exakt. Annars är det ju helt ointressant Ja men alltså vad fan, oh, du hade inget nyårslöster All right oh. Oh, Du är redan perfekt som du är eller? <laughs> ja exakt ja. Det är den man får liksom Ja, oh. ja mer potatis helt enkelt Mer med potatis, och nu kommer det säkert inte bli så för det. Nej säkert jag jag inte, berättade. för nu har du berättat det för oh. mig Och för dem som Skulle lyssna på det här då. Ja det är typ 10 000 som jag har berättat för så då har jag uppnått det Du oh. kommer aldrig fan. behöva be äta potatis igen jag vill jag menar, de vet inte om jag äter potatis eller inte. Nej, nej. Jag kan ju bara, jag, jag kan ju bara dra en symbolisk matlåda då och då. Liksom, ja, så här. Du kan ju bara råka ta en bild varje gång du har potatis. Ja, just det. Lägg Instagram. Det, det blir nya trenden 2020, istället för paddelbilderna. Mm, potatisbilderna. <laughs> potatis idag, timjan salt på. Det är potatis blir så hypefood hype food. Det är typ <laughs> så, här, så här Asian fusion. Mm. Nej, 2021. Potatis. Ja, vad kan man göra med en potatis? Ja. Och det ska gärna vara så mycket potatisen som står i fokus som möjligt liksom. Ja, ja. Bakpotatis kanske blir nästa stor stora grej. Åh, oh, fan vad gott. Ja. Alltså, den godaste bakpotatisen jag någonsin ätit. Ja. Var ju badgerslein. Ja, <laughs> österrikarna kan sina jäkla bakpotatis. Ja, ja. Alltså ja. Alltså, så här, alltså upp i backen liksom. Ja. se jag där. Alltså jag liksom... Jag kollade igenom köttförsörjningsbagetti, hamburgare, gulash tänkte jag fan för en gulash. Det var en oh, Det är gott. Men det så, så såg jag det. Ofenkartong. Ofenkartong, mitt <laughs> spegel. <laughs> det är så alltså, jäkla klässiga så. Alltså. Åh, fan, vad gott det var så alltså. ja, ja. Jag kommer aldrig kunna återskapa det. Nej. Och någonting som är jäkligt gott också. Men det är väl ingen otrolig spaning. Men det löjer om till. Men Det är ju å andra sidan, det andra sidan allt. Ja. Så det är väl inte helt sjukt? Ja, alltså i och för sig. Chips. Det är ju potatis. Det är ju potatis. <laughs> Lögor om. Chips. Ja, det är man ju. Alltså, i så här. Jag bryr mig inte om att det inte blir typ så här vanligaste så här appetizers till drink liksom. Inte jag heller, för det är så jäkla gött mm. Så jag klagar absolut inte. Alltså, det finns ingenting att klaga på. Dock, när det är, alltså, om det inte har gjorts nyligen. Nej, det ska inte ligga. För då blir det... Då liksom, blir det inget. Nej. Så det blir så här soggy. Slaka chips ja. är ju... Det flyger ju liksom inte. De absolut bästa chipsen man kan ha till eh, chips ja. Det är ju såna västkustchips. De räfflar det med, ja. med salt bara. Jävlar vad hårda de är. Och de är hårda som satan mm. alltså. De blir inte soggya på ett tag. Nej, nej. Man har gått om tid på det. Och soffsar säger sig. ja, ja. Okej, var, det här är ju ändå lite av en liksom, nyårspodd får man väl kalla det. Så mm. vi får väl snacka lite om kanske vad vi tror kommer hända nästa år. Har några bra predictions för 2021? Um, ja, alltså om allt går som det ska, ja. enligt mig då. Mm. Så är vi i varje fall av med uh, corona innan sommaren. Ja, det tror jag. Det får man hoppas på. Ja. Um, min prediction kanske inte är helt otippad. Är att sommaren 2021. Kommer att vara nya Summer of 69. Ja. <laughs> men även att det kommer att vara. De ballaste festerna. Ja det kommer vara helt någonsin gått på. Det kommer ju vara kosläpp cool liksom. Om ja. <laughs> <laughs> ja, jag fattar de första. liksom Veckorna typ efter. Eventuellt det är liksom officiellt inte finns några restriktioner ja. längre. Det kommer att vara. Det kommer att doja i veckor i sträckan. Alltså. Men jag tror aldrig att Göteborg kommer att ha sett så mycket glada miner och röj. Nej. Alltså ja, det kommer bli eh, Något för historieböckerna alltså. Det är min prediction. Ja. Sen min andra prediction ja. är att sättet som man utbildar kommer vara förändrat. Ja det tror jag också för faktiskt. För resten av historien ja. alltså. Verkligen. Men alltså, för det funkar ju typ ganska så. bra för det mesta liksom. Ja. Det är egentligen eh, hälften ungefär av kurserna vi har skulle ju funka typ lika bra på distans. Ja. Sen är det lite tråkigare men jag tänker att om man har ändå en del på campus så är det ju inte ja. liksom. men det är ju så här dunderläge för jag, jag vet att <coughs> det jag har snackar om det är typ så här med gymnasieelever och högstadieelever att det är så här, Alltså de lär sig legit så mycket sämre 8.00. Ja. Att det finns forskning som stöd i det eller som liksom att skollagorna borde börja så här, typ 11 liksom. Ja. Eller 10. Ja. Um, och att då att man så här kör. Typ. Att skolan börjar så sent. Och slutar tidigare. Men med att man har mer digitalt. Ja, ah, okej. Okay. Typ att de kan kolla på när de vill. Typ. Ah. Alltså det hade varit huge. Ja, ah, faktiskt. Alltså. För min del spelar det inte så mycket roll för det är så här. Jag Nej. har ingenting emot att gå till skolan. Alls, Nej, liksom. Inte jag heller. Nu vill inte jag låta som en nörd här, liksom Pst, nej, Ja det låter lite som, lite som en nörd Jag förstår, mm. alltså, jag gillar hänga med polare ja, ja men det är det, ja, det är bara det Käka lunch ja, alltså, Skolan är sämst ja, right. Nej nej men skämt åsido, jag har inga problem med det Men nej. jag vet att jag för några år sedan Hade väldigt stora problem med det Ja verkligen Det skulle bara inte vara så Att nej. man fick en 8.00 lektion liksom Nej exakt Men så var det ju det varenda hela dag Ja Ändå liksom men vad tror du typ, alltså sen förutom att det kommer bli ett jävla röj liksom här coronas tror du folk kommer fortsätta bete sig mer som man har gjort nu eller tror du allting kommer glömmas snabbt att man det kommer vara som det var för ett år sedan liksom? Jag tror att vissa delar kommer nog stanna kvar. Ja. Typ så här, handspriten tror jag kommer vara en grej. Ja, det tror jag också. Och så samma att tvätta händerna och så. Ja. Avstånd lär ju inte hålla. Nej, det tror jag inte. Men det är bara orimligt liksom. Ja. Um, jag hoppas inte att folk bangar Och åker kollektivtrafik Nej, Hanöver. nej, men det... det tror jag inte Nej um, um, Men framförallt Det där sanitära, vad man ska säga Det kommer nog stanna ja. Alltså det, det är ju mina stora predictions liksom. Ja <skratt> Ja men vi kanske ska runda av Den här podden och det här Sittande året och det här sketåret i allmänhet då Ja Eh, och eh, ja, Jag tackar dig återigen då Ludde För att du ville vara med och köta lite Ja men det är bara tacksam för Fantastiskt trevligt att, att ha det här oh. Och sen eh, till alla som lyssnar eh, Ha ett jäkligt bra 2021 eh, Tack för oss oh. för i år Och eh, Ja Vaccinera er Gör det bra Så eh, syns vi oh. Hej. Hej